Azaroaren bederazian hasi ziren lanean Bayonako tablo duzuak elkarteko laguntzaileak. Afari beroak proposatzen dituzte egunero negu antzear, maina etxialdi gara jontan lan gehiago badute Jean-Michel Prieto, elkarteko presidenta. Soko nos da demande, on se kuisine 45 repa komple, plat, soup, dessert por le, le sit de konfinement dologa a Bayon. Basadan astean, bosteun eta behogei apairu otarre banatu dituzte, usaian baino gehiago. Por un début de sazon, on atent kanem euh, un nombre tres elevé d'Europa distribué. En general, on est plutot la primer semena sur 60. Là, on est parlant de 80 jours. Barnek aldean, onibane garaziko bihotzo estatuek, azarroaren hogeita xeian neguko e hartuko dute, ostegungusiz ateak idegiko dituzte baina ezberdinki arno iputsa laguntzailea. Ez tu nahi bezala proposatzenal, ez tira xartzen kafian eleketa hartzeko eta kafibaten Horren ukatzen eusten jiteko. Usaian jiten tira eta pasten unte hemen uh, bizpairu horren. Horai jinen tira horren erdi bat ez. Han ere aldaketa bat senditzu dute lehen etxialditik unat. Mahi elene jamuzpe. Uda untan bizpairu familia gehiago uh, bonpandemiaren gatik en jindira. Lana galdu dutelako eta oa ikusiko negu untan ea, gerota gehiago izan enden. Siberuan elkartasuna elikagai bilketari esker gertuko da. A salore nagitea goiti eta hiruegunez, ogere etxialdiak usaiak kanbiatu ditu, dès relabor de panier sous le teint el carte coquidia. Confinamentu horrengatik, genetic a puragojiten dia eta hani egiten igitendie drivea, hani emaitzak egiten ahjustutzie e cartez moskinak panier sous ala. Bilketa hortan 3000 kg janari inguru biltzen ditu urtero xiberuta helkarteak.